اللهم <سؤال> علمنا ما يفرانا وافنا ما Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يعني kiçəndə yani uşaqlar qeyd olunub. Belə uşaqların haqqlarından həmçinin el-miras va nafaqa. Yəni miras və həmçində məsarət İslamda Yani haklar vardır, mal tarafından olan haklar vardır. Ve bunların birincisi mirasdır. Miras Eğer uşaq yani Miras'ı Koyan sözünden sonra kim miras terse edilse Onun ölüm halinde mevcuddursa O uşaq mirasa layık görülür. Ve hemşin şehtir ki yani Uşaq anasından ayrıldığı zaman Yani doğulan zaman biri olsun. Yəni, müəyyən onun e, həyatına dəlalət edən əlamətlərin birisi ilə yəni, aqdırması, ağlaması e, yaxşı dənmək ki, bu kimi əlamətlərlə doğulmalıdır. Yəni, ümumən e, tə olmalıdır. E, əgər sonradan ölərsə, ən varis olur və həmçində ödündən sonra, yəni miras qoyur. Əgər o diri qalarsa, o varis sayılır və onun malı ə e, həti bunuğa çatana qədər qorunub saxlanılır e, və yaxşı olar ki, o irs miras bölünsün, uşaq doğulandan sonra və e, bilinsin ki, uşaq, yəni erkək yoxsa kişi də bir demək birdən çoxdur. Və ikinci uşağın təşərrüfatlərindən mal tərəfdən ona təsaddü olan haqlardan biri də ənnə səba demək, nəfəqa uşağa xərclənmək üçün ayrılan mal. E, bizdə nə deyirlər? alimiyyədən və uşaq üçün də ana təhsilində olarkən ona nəfaka vacibdir. Əgər boşanan qadın, qadın hamilə bilsə o, yəni uşaq olana qədər ona mal xariflənir və bu nəfakanın, bu xariflənməyin vacibliyi davam edir. Əgər oğlan uşaqıdırsa hədzi buluna çıxana qədər. Yəni hədzi buluna çıxana yani qazanmaq iqtidarına malik olana qədər. Amma əgər uşaq, ə, qıl uşağıdırsa, nəfaxa, yəni o xərclənmək, yenə vacibliyi qalır, o qıl uşağı evlənilə qədər. Həsədə ki, evlənib sonra poşandıqsa, sonra dul qaldıqsa, yenə onun ixtiyar sahibinə, yəni əftasının qoyununa düşür, yenə onun üçün xərclənmək, ona baxmaz. Və həmçinin tərbiyyəçiyə vacibdir ki, Ə, evladları üçün xərclədiyik zaman onlar arasında ədalətli olsun. Yəni, ədalətli olmaq o deməkdir ki, evladının hər birinə ehtiyacı olan qədər mal versin. Yəni, bir uşaq məsələn, məcləsədə, məcləsədə okuyursa, yəni, onun üçün dəxslər qələm lazım. Amma bir uşaqə getmirsə, məcləsəbə getmirsə, yəni, ona ehtiyac yok, şəxsədə buna alınıqsa, ona da alırsın. Yəni, ehtiyac bir də bu, məktubə getdiyinə qərə ona ehtiyacı ödənməsi üçün mədrəslə, məktəb rəvadıması alınır. Həmçinin e, hədri qulluğa çıxan əgər onun evlənməyə ehtiyacı varsa, yəni başqalar qardaşlarına vermədiyi malı asası o evlənən qardaşına verir ehtiyacı olduğuna görə. Və buna görə də səhirləmək məsariq e, yəni, ehtiyaca görədir və həmçinin uşağı haqlarından bir də olur ki, hibə deyilər. hibədə hədiyyə, yəni, əbəd deyilən hədiyyəyə hibə deyilir və həmçinin, yəni, varizliyin öz evladına yəni, hədiyyə verdiyi zaman evladı arasında da yəni, ədalətli olmalıdır, e, onlar arasında düzgün bölməlidir. E, yəni, düzgün də olur ki, ki Hibədına, hibəd bölümündə də qız uşağına, əv oğlana, verilənin yazılı verilir. Yəni oğlana 2 kat verilir. Və hər ikisinin vaxt bölümündə də vaxt da olur ki, e, yəni bir malı yəni Allah sünnə qoyur. Mə bu və uslə kemaruhu, yəni əxli Allah təhs edilir və onun səmərəsi, yəni Allah gün, yəni səkaların biridir və uşaq gündə və siyyətə ösiyə təqdir və o ana bətində olarkən də Yəni, bir şəx olur ki, o tövsiyyə edən, ölən vaxtı, o uşaq bir olmalıdır. Həm ki, da tövsiyə, yəni, səyiq olur, əgər o 10 yaşında çıxarsa, ə, əgər 7 yaşındadırsa, mübarizdə ixtilaf vardır. Bundan sonra uşaqın haqlarından biri də əmizdirməkdir. Uşağın haqlarından biri əmizdirmək. Və əmizdirmək deyil, isə təbii, əmizdirmək, bunun da çoxlu faydaları vardır. Ana südü uşağın süy olduq demə müəssisəsidir. Və uşağın gündəlik ehtiyacları ilə dolduqca uzunlaşır və əlavə olaraq ana südü həm səmizdir və həm sindiqinin istiliyi də, dərəcəsində o, yəni, olduqca, yəni, öz qaydasındadır. Və həminin o əmizmə gözləri ana üçün yəni olduqca faydalıdır. Ə, yəni, uşaq diniyaya gələn kimi həkimin birinci gördüyü iş nədir? Uşağın yəni, köbəyini kəsir. Yəni, köbəyini kəsir o deməkdir ki, uşağın deməli, ruhsusunu kəsir. Də, həkim uşağın ruhsusunu kəsir də Allah qalə uşağın ruhsusunu başqa yerdən açmışdır. Yəni, süd yolu ilə. Də buna görə, yəni, uşaq yəni, əmzdirilməlidir. Təbii, ana südü ilə. Yəni, bu süd görürsən ki, nə istidir, nə soyuqdır, nə acıdır, nə turşudur, yəni öz Yəni bu südüdə uşaqdan kimdir, o damarların, o qalma arasından fikət yoxdur ki, yəni Allah salədir. Yəni, bəzi qadınlar yəni, görürsən, yəni, uşaqları əmizdirməkdən çəkinirlər, əmizdirmirlər, yəni soruşamdır ki, neyə görə əmizdirmirsən? Deyir ki, mən öz cərifimi qoruyup saxlamaq istəyirəm. Amma bilmir ki, yəni, uşağı əmizdirmək bana üçün daha faydalıdır. Şəhər daxılı daxilində daha faydalı, Çünki yəni artıq pip ispat yəni, isbat etmişdir ki, yəni təmizdir məmək, yəni dadın daxilində əlavə yəni, xəttəlinə səbəb olur. Çünki orada hüceylə hüceylərin inkişafı pozulur və bu da yəni xəbib inkişaf edilir. Yəni xəbib, yəni, orada və gəlir və sonra da düyünün artıq dibindən kəsilməsi, nə düyündən kəsilməsi olur. Və bu, həm uşaq üçün və həmçində, yəni ana üçün yəni, olduqca e, faydalı və qaldı ki, bəcləri, et, et gələn gündən uşağı yönəldir, yəni inək süzünə və artıq uşağın dağınası olur inək <gülüyor> Öküz isə dayısı və bu da onlar da olur <gülüyor> Və buna görə, yəni bu əmizdirmənin qiymətli faydaları vardır. Yəni sadəcə yəni uşağın doyurmaq yox, burada həmçinin ana şəfqəti də və uşaqda bu əmizdirmə əminamanlığa səbəb olur və uşaqda qorxunun müalicəsini, yəni ana südü ilə onun qidalanması uşaqda olan fəcə, yəni qorxunu itirir dəhəm kimdə uşaq gələcəksə, yəni anasına qarşı, yəni e, sevimli olur. Ona görə də baxırsan ki, o, yəni qinət süyünlə, e, yəni ki, alana uşaqlar, yəni anasına qarşı yəni sevgi, rəhmət olur. Yoxsa nə anası onu sevinə də uşaq anasını sevir. E, Ədəb buna görə, yəni anaya nəfəqə ilə, kölcə ilə odur ki, yəni süyni, yəni e, sinətdən kisən və bu qaydalara tabi olaraq ə, yəni təbii südlə öz evladını əmizdirsin və həmçində əmizdilmənin tədbiəli faydalardır vardır ki, uşağı səbqətlər çirdirir çünki səbq, yəni əmizdilmək uşağın özündən də yəni cəhd, yəni məşəqqət tələb edir və bundan sonra yəni, süd yavaş, sonra da yəni, çox gəlir və bu barədə Amr ibn-Abdullah radiyallahu anh, yəni öz yoldaşına dediyi sözləri gözəldir və öz yoldaşına deyir ki La yətunənna rada'i ki li li valadiki ki li valadiki ki yəni səni öz uşağını əmizdirməyin e, heyvanın öz balasını əmizdirmək kimi olmasın sən əmizdirdiyi zaman yəni Allahdan savab olmalısan və həmçinin niyyəsin olmalıdır ki e, ən yani bu əmisilməyinlə artsız bir məxluq yaşayır. Yəni o belə ki, inşallah o məxluq, yani Allahı tək təsəffürən, yani Allah'a ibadət edənlərdən birisi olacaqdır. Demək, əmisilməyin, yani bu əmisdinə mərhələləri müddətən 2 ildir. Necə ki Allah təala Quranda buyurur: "Wal mu'allida fi rud'ana awladuhunna haulin kamilin li man arada an Yəni, əmizdirilməyi tamamlamaq istəyən atılar üçün analar uşaqlarını iki il müddətində əmizdirsinlər, yəni əmir gəlir. Yəni, Allah-u Teala evladın ki anaya fərd etmişdi iki il ərzində, kamil iki il ərzində. Yəni, çünki Allah-u Teala ki, bu iki il müddəti uşaq üçün hər tədə salamlıq və psikoloji tərəfdən olduqca mühümdir. Və həmçinin e, yəni, tədqiqatları da ispat etmişdir ki, yəni, bu iki il ərzi olduqca zəruridir uşağın kalamaq böyüməsi üçün. Həm sağlamlıq və də psixoloji sərəfdən e, və bu da Allah salənin müsəlman cəmasına olan bir neyməsidir ki, onlar bunu Yəni bu 2 il müddətinin nə qədər bizim olduğunu bel sətiblərini bilmədilər. Allah Taala bunu öncədən müsəhman cəmaatına, müsəhmanlara bildirir və bu ilində, bu müddətdə bu mərhələlərinin də dövrü 2 ildir və bu da Quran məxfi ilə, Quran dəlili ilə, Allah -u, Allah Taala Nuh surəsində 14-cü ayədə buyurur ki: "Qovaq baynal insana bi valideh, bir insana tövsiyyə etdik ki, öz valideynlərini yapsın etsinlər. Anası onu yəni, çox zəif balda daşımışdır bətnində və onun sütdən ayrılma müstəfi 2 ildir. Buna görə mənə və valideynlərini şükür et, axır dönüş mənədir. E, yəni, bunun əhəmiyyəti, yəni, əmizdirmə dövrünün əhəmiyyəti, əhəmi, e, yəni, əmizdirmə mərhələsi e, uşaqlığının ən mühüm mərhələsidir. Sonra vurulacaq şəxsiyyətin əsası bu dövründə vurulur, əsas bu iki ildə vurulur. Şəxsiyyətin formalaşması amillərin təsirindən axılıdır. Yəni, əgər bu iki ildə yəni, təbii cüddlə qidalanarsa, bir o qədər şəxsiyyəti yaxşı formalaşar. Bu dövrdə uşağın yəni, oturmağa, durmağa, imətləməyə və həmçinin yeriməyə qadil olması müşahidə olunur. Bu, mər bu mərhəzədə həmçinin danışmaq və dil öyrənməkdir bir növ özünə ehtimad etmək və həmçinin uşaqda bir növ özünə müstəqillik, özünə güvənmək hissləri yaranır. Və həmçinin bu mərhələnin əsas hissiyyətlərindən bir də olur ki, fiziki və həmçinin də psixoloji uşağın inkişafı. Uşaq biri bir varlıqdır. Buna görə onun qidası ilə maraqlanmaq lazımdır. Təbii əvizdirmək, Allahın buyurduğu və hər tərəfli sağlamlıq qidası olduğuna görə ona həref olmaq lazımdır. Yəni insan, yəni, hər istəndə qadın, yəni, çalışmalıdır ki, yəni uşağını təbii südlə əmizdirsin. Həmçinin uşağın psixoloji fayda fayda vardı bu işdə. Belə ki, anasının sinətinə yaxşıdığı halda o, yəni e, doymaqla yanaşı, yəni şəfqət görmür. Yəni həmçinin e, yəni anasına qarşı sevgidə bundan yaranır. Yəni, çoxlar da əmizdirilmədiyinə görə, yəni gözlən uşaqlarla anılar arasında heç bir sevgi, məhəbbət də yoxdur. Həmçinin bu dövrdə e, görmə və eşitmə hissiyyatı artır. Müxtəlif, ayrı-ayrı səsləri ayıra bilir. Yəni, uşaq bilir ki, yəni, bu səslər həmçində haradan gəlir və səslərin gözünü də ayıra bilir və həmçinin gəlt bilir və hansı tərəkdən olduğunda təyin edə bilir. Və ikinci də e, əsas saygılardan Ə, bu dövrün xüsusiyyətlərindən fikir və ə, sosial tərəfdən bilədiyim inkişafıdır. Uşağın fiziki ə, inkişafı onun fikir bacarığının inkişafına yardım edir. Yəni insan ən yəni, uşaq bu tərəfdən, həzinə tərəfdən güclənirsə, yəni, bir o qədər onun fikrinin güclənməsinə səbəb Lakin bu özüyündə kifayət deyil. Buna əlavə olur onun sosial funullaşması. Yəni uşaq yanında olan insanlarla müəاملədə olmalıdır və yəni o əşyalarla həmçinin o rəssadlıq olmalıdır. Bu da onun başqaları ilə davranışda təsirə qazanmaqda təsir olur. Həmçinin də olan, yəni əşyalarla, yəni rəqslərdə olur və onun Yəni, rəqqarda olduğu əşyaların tisiyyətlərini bilməyə və onların tisiyyətlərini bilməyə onda imkan yaradır. Artıq bu bilgi uşaqda, yəni, bürüzə verir, ortaya çıxıdır. Bu xalq sonra gəlir uşaqın haqlarından, yəni, uşağın yəni, saçının yəni, qırpılması və həmçində yəni, sinnet olunması. Bu da həmçinin uşağın haqlarındandır, o bir haqlar çeşdir. Yəni, sünnətdir ki, uşağın başından 7-ci günündə e, qırxılması və onun çəkdi qədər yəni, gümüş yəni, sədəqi edilməsi və bunda da, yəni saçın qırxılmasında nə kimi fayda vardır? Uşağın saçının güclənməsi və başda olan məsamələrin açılması vardır. Başda olan məsamələr açılır lə alimlərdən bəzilərdəmiş ki, yəni başın qırx olması oğlan uşağına aiddir, qız uşağına aid deildir. Lakin e, əgər bu fayda ensabitdirsə, yəni, həmçində bu uşağında yəni, saçları qırxılır eyni dərəcədə. Və sünnətə gəldikdə isə, yəni, bu vacibdir. Ənsaqların yəni, həmində yəni, qırx olması e, vacibdir. Ən ümumiyyətlər sünnət olmaq vacib üçün, amma şəxsiz ki, Oğlan uşağın həbsi çatdığı zaman, ibadətinin düzgün olması üçün sünnət olmalıdır. Amma əksərdir ki, 27-ci günündə sünnət olsun. Çünki ilk anlarda sünnət olunanda şəhfa daha fəstafır və həmçinin algısı daha az olur. Amma siz uşaqların sünnət olmaq ıbarəsində isə bu, müstəhəbdir, yəni, vacib deyil. Və həmçinin bu uşağının, yəni qulağının deşilməsi 7 gün, bu da bir səhidir. Çünki o, sonra yəni, qızıl əşəvayla ehtiyac olduğuna görə, amma oğlan uşağının bu, qulağının deşilməsi isə caiz deyildir. Və bundan sonra gəlir Əl-Hadana, yəni uşağın haqlarından gəlir Hadana. Hadana də yəni ə, sonraki mərhələdir, 2 ildən sonra gələn mərhələ bu təcbiyyə mərhələsidir. اِنَّ الْمِسْتِصَالَ بَيْنَ الْحُمْ Əgər qəsən, yəni uşağın anasından qarılması onun bu əlaqəsindirilmasına və əlaqəsinə hələl gətirir və uşaqda nəfsi, yəni psistoloji istirablara səbəb olur e, və buna görə yəni boşanma xarası olarsa ana uşağa daha haqlıdır çünki Yani, ve yani bu terbiye hıssına ana eee atadan daha haklı ne kadar ki evlenmedikçe e, bundan sonra ikinci derecede onun anası gelir. Yani kadının anası ve sonra gelir ata ve atanın anaları sonra fadiye sonra gelir atı, ata bir kafirin, yani ata dik fadiye. Fadinin ve hemşindin yani terbiyesinin dayanığı diyek bu artık düşük Yəni onlara, yəni bunu demək ki, tərbiyə mərhələsi onlara verilən cəhdi deyil. Və həmçində quldandan da düşür. Yəni qulun daha artıq vaxtı olmadı, olmadı görə, və həmçində qadın evlənərkən onun da artıq tərbiyə haqqı düşür. Və bu, yəni evli, yəni hadana, yəni tərbiyə müddəti davam edəcək qədər və bundan sonra yəni uşağa qayr verilir. Deyilən budur ki, uşağa qayr verilir. Amma qıl uşağına gəldikdə isə, yəni seçim verilir, kimi sizlə seçə bilər. Yani qıl uşağına gəldikdə isə, həmbəli mərsəbinə görə, yedi yakışından sonra atasında olur, yəni yedi yakışından sonra qıl uşağının atası götürülür. Fəyidə bələqat, bələqləfə intiqal ilə varidə, amma bu hərbi qulğa çatıbdan sonra şəxsiz o atasının himayəsinə keçir. Və həm, şimdi bu mərhələdə, mərhələdə yani, e, mərhələ də bizim mərhələrdən biridir. Yəni, əmizləmə mərhələsindən sünumə gələn mərhələ buna dinlilir, e, hədanə mərhələsidir. Yani, tərbiyə mərhələsidir. Yəni, tərbiyə mərhələsidir. Yəni, tərbiyə ki, Fəsələt və hədanət vəcibə Yəni, uşağı himaye yə götürmək və onu tərbiyə etmək vacibdir. لِأَنَّهُ يَحْلَقُ بِتَرْكِهِ Əgər onu tərkizdə, tərk olunması ilə bu şartsa həlaq olur تَيَجِبُوا حِفْلُهُ عَنِ الْأَلَقِ və buna görə ısağlı həlaq olunmaqdan qorunmaq lazımdır və necə ki ona xaricləmək, məsrat, məsrat, məsarif ayırmaq vacib olduğu kimi onu qorunmaq da vacibdir işte ona həlaqdan وَلَاْسَتْ قُضُ الْحَلَى لِفَاتِ buna görə fatiq, yəni tərkiz edə bilməz. Çünki bu vaatibi yerini yetinməkdə ona inam yoxdur. Bu mərhələdə də həmçinin uşaq öz valideynlərinə ehtiyac çoxdur. Xüsusən də anasına, anasının e, şəhqətinə uşağın daha çox ehtiyacı var. Hətta südəmət mərhələdən sonra e, bu mərhələdə də ehtiyacı daha çoxdur. Və bu mərhələdə ananın rolu olduqca böyükdür öz uşağını qorumaq üçün və bu mərhələdə uşaq böyükür və həmçində onun şəxsiyyəti bu mərhələdə əsas vurulur və buna görə yəni, pak şəriyyətimiz həlis olmuşdur ki, uşaq yəni, salamaq vurulsun və uşaq valideynlərinə daha yaxın olsun və xüsusən də anasına və anası e, himayə etməyə uşağını hamdan daha yaxındır əgər boşanma varsa, boşanma halı olsa da və həmçinin ana ağlılıdırsa və evli deyilsə, başqası ilə hələ evlənmiyibsə və həmçinin pasif deyilsə, fatik deyilsə, ana başqasından daha haqlıdır. Sən yoxsa istəyir uşaq e, oğlan uşaq olsun yaxud da qız uşaq olsun. Bu da Abdullah ibn Amr ibn As e, radiyallahu anhu-dan gələn hədisdə Əfər e, e, ki innəhim vaten qalet ya e, qadın deyir ki ey Allahın rəsulu innə yani bu oğlum bu oğlum e, onun üçün mənim bətnim bir qab oldu və mənim döşüm onun üçün bir su qabı oldu və onu qucağımda gəzdirdim və innə bahu tallafani əsasən məni boşuyuram وَأَرَادِ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي və istəyir ki, uşağı məndən qoparsın səqal Rasulullah s.a.v əntə əhaqqu bihi mə ləm tənkifi Peygamber s.a.q. buyur ki, sən uşağa daha haqlısa nə qədər ki evlənmədikcə yəni başqası ilə evlənmədikcə, yəni qadın uşağı götürməyə daha haqlıdır yani bu ona görədir ki, ana insanlar içərisində uşağa hamıdan yaxındır Və hamıdan daha şəhqətlidir və bu şəhqətdə, bu rəhmətdə anaya şəhqət olan heç kəs yoxdur, atadan başqa. E, e, Baxmayam ki, ata şəhqətdir, atanın şəhqəti ilə ananın şəhqəti qədər ol, e, olabilməz. Buna görə e, himayətçiliyi, o tərbiyyə mövzusunu ana üzrünə götürür. E, bu qadınlara olan bir qat e, işdir ki, Yəni, bu şəfiqət məsələsi ona görə ə, bu məsələdə ana özləyini götürür. Məhzifarı şəxslər teçdi ki, əgər ana ağıldı dolarsa həmçinin fasik olmasa və evli deyilsə. Deməli, əgər ana ağıldı deyilsə və fasikdirsə, hətta balacalığımla inkən nədir? Balacalığımla iləkən, onu ata götürür. Həmçinin evlənəndən sonra yenə ata haqlıdır. Amma əgər bu şərtlər varsa balacallıqda ana da haqlıdırı 7 yaşına çatandan sonra artıq uşağa seçim verilir. Uşağa təmin verilir. Və bunun da müddəti var. Nə qədərdir? Yəni bu himayətlik müddəti nə qədərdir? Fəqidlər bu müddəti təyin ediblər. Buna belə təmiyüz sinimi. Təmiyüz yəni ayırmaq, ayırmaq vacib. Çəkmə var. Yəni, bu həddi buluq deyil. Təqribən 7 yaşına qədər, 7 yaşına ə artıq yani, o vaxtı uşaqda yəni müstəqillik və e, fikir söyləmək onda ortaya çıxır. Buna görə İbn Qudam axı deyir ki, "Əl-gulam idə baləğə təbən vəleytə bi-ma'tuhu khuyir bayna əbawayhi." Yəni oğlan uşağı 7 yaşına çatdıqdan sonra, əgər o, yəni başdan tələb edirsə, ona seçim verilir. Yəni valideynlər adına. Əgər valideynlər də müvafiq edərlərsə Uşaq anasını seçdisə, e, o valideyn onu götürməyə daha haqlıdır. Əgər atanı seçərsə, ata onu götürməyə daha haqlıdır və ananı seçərsə və ana daha haqlıdır. Yani Peyğəmbər xaltıların dövründə də belə bir hadisə olur. Yani Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yani uşağa seçim verir və ve uşaq da anasının əlindən tutaraq gelir. Ə, lə yani oğlan uşağı müəyyən həddə çatıbsa və o həddə, yani o nəfsində olanı, yani qəlbində olanı ifadə edə bilirsə və həmçinin ikramla, hörmətlə onun ziddini, əksini seçə bilirsə, ə, valideynlərindən birinə meyl E, və bu da onu bildirilər ki, hansına meyl edirsə, o ona qarşı daha şəfqətlidir və ona qarşı daha mülayimdir. Buna görə o hansına meyl edibsə, ona daha üstünlük verilməlidir. Buna buna e, burada nəyə görə 7 yaş? Yəni deyilib, e, çünki bu e, birinci haldır ki, şəriət bu vaxtı namazı əmr edir. Və ona gedər nəyə görə ana atadan üstün tutulub? Ə, uşağın anaya, ə, daha ananın xidmətinə, ananın şəhqətinə daha çox ehtiyacı olduğuna görə. Bundan sonra artıq uşağın yəni, ehtiyacı olmazsa anaya, yəni, bu mövzuda da asada bərabərləşərsə, onu da uşağa seçim verir. Bu, oğlan uşağı var. Amma qıl uşağına gəldiksə isə, qıl uşağı ə, 7 yaşına çıxarsa, asa ona daha haqlıdır. Ata daha haflıdır, çünki bu himayədən əsas qəst odur ki, onun qorunmasıdır, yəni qız uşağını daha yaxşı qoruyan deməli atadır. İmam Kəhsənifi deyir ki, Ənnəl əsləhə ləcəriyyəti bəqa'uha ində ummihə ilə vaqdil buluq. Yəni qız uşağı üçün daha yararlı olan odur ki, hədzi bulu açısına qədər qız uşağı anasını yandı qalsın, onun anasına olan ehtiyacına görə, Zəət qadınların ədəbini öyrənərək, onların əxlaqı ilə əxlaqlanmasına ehtiyacı olduğuna görə və evə xidmət etməyi öyrənməyə görə, ولا يحصل ذلك إلا بالبقاء عند الأم, رابعا, bilirün keyf ananın yanında qalmaqla mümkündür. Bu kimi şeylər öyrənmək və ötən yuxarıda kişən şeylərinin xilasəsində görə mərhələdəl xadana hiyyəllətin yaxsəlifiyyətdir ki, iləndə o əminəl yəni bu xadana, yəni tərbiyyə müddəti, tərbiyyə mələ olur ki bu mərhələdə uşaq müəyyən xidmətə, qorunmağa ehtiyacı yəni, var və buna görə 7 yaşına çatdıqdan sonra yəni, uşağa seçim verilir ə, və uşaq yəni, hansını Valideynlərdən hansına yönələrsə və o, daha haqlıdır buna. Yəni, burada gəlir ki, yəni, yəni, kula vaxtə və, və əgər o müəyyən vaxtdır, yəni, uşaq özü tək yeyə bilirsə, tək yeyinə bilirsə və özünü təmizləyə bilirsə, yəni, bu vaxtdan sonra uşağa seçim verilir oğlan uşağına. bin, və sənsə qülhədan ilə əbiyyət bir bulu qəsəbəsinin 7 yaşa sonra onun himayəçiliyi ataya keçirilir, çünki ata onu qorunmağa daha və daha qadirdir, qoyubla və alə hədən mərhələn mərhələs təhuləl-mübəssirə Yəni, bu yani sütdən sonra 2 il e, süt mərhələsidir, əmzdirmə mərhələsi və bundan sonra gəlir e, himaye mərhələsi və bundan sonra gəlir kəmiyyiz mərhələsi kəmiyyiz səni yani seçmə mərhələsidir E, və həmçinin bundan sonra yəni, tərbiyənin növləri və həmçinin də vasitələri. Yəni İslam tərbiyəsi nə ilə seçilir? İslam tərbiyəsi yəni, ins insanın həyatı boyu olduğuna görə və həmçinin insan ömrünə münatib olduğuna görə və həmçinin onun hər tərəfli e, əhatə etdiyinə görə. Da bundan da əvvəl, yəni vacib digimizi xatırlayaq. Buca bir qaydadır hansına peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz hədisində işarə edib. Rəhiməllahu əla gülən əana və la də yəni, Allah səlahu əleyhi kişiyə rəhmet etsin ki, ə, o ata öz övladına, yəni yaxşılıq etməyə, özünə qarşı yaxşılıq etməyə yardım edir. Yəni, bunlar qəssə olan nədir? Yəni ata öz övladına, yəni məşəqqətə düşəcək bir işi buyurmur. Ayə, yəni bir məşq şey buyurmur ki, yəni bu işdə axırda nəticəsi olsun, valideynlərinə ağ olmaq olmasın. Deyir ki, ananızın mallarla, "Əana walədu lə əla birrihi." Yəni o şey Allah təala demişinki, öz uşağına özünə qarşı yaxşılıq etməyə yardım etsin. Yəni mənasodur ki, o uşağına, yəni məşəqqətə düşəcək bir iş buyurmasın ki, və axırda ona qarşı ağ olmasın. Və hərçənd buna görə tərbiyəçiyə vacibdir ki, ə uşağını yeməklə məşgul olduğu zaman və ya xud, yəni yatmağa, yuqlamağa çalışdığı zaman onu çağırmayın. Yaxudsa, yəni güclü oyuna baş qarışdığı zaman çağırmayın. Və bunu da bəzi müşəffirlər söyləmişlər. Və də əzaqu illahi bəzə, əminə bir şey insan Yəni, uşaq yediği zaman və yaxud da çalışdığı zaman və yaxud da oğluna, oyuna başı qarışdığı zaman çağırılarsa, yəni, atasına qarşı, valideynə qarşı onda ikra hissi yaranır və bu da onun valideynə qarşı ağ olmasına e, səbəb olur. Fədəsənə e, bəhəl valideynə, rəcəli qalilət, əhbəl ütlisidir. E, Əgər bir valideynə bu kimi şeylərə yani fikir verərsə, uşağın hataları da azalar. E, yəni, bu kimi şeylər, bu kimi mühümdir və bundan sonra gəlir yani tərbiyyənin növləri. Tərbiyyən növləri də peçdir və bunların birincisi gəlir mürahidə ilə tərbiyyə etmək. İnşallah, onlar qalışın gələn dərsə. Allah qalışdır, <gülüyor> faydalılarda etsin. Oqsan Əmək Əmək Əmək Ələ,